פרק כ"א. ויהי אחר הדברים האלה, קרם היה לנבות היזרעילי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך,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 קרעו צום, והושיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני האנשים בני בליעל, וישבו נגדו, ויעדוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמור, בירך נבות אלוהים ומלך. ויוציאוהו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות.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 רק לא היה אחי אחאב, אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסתה אותו, איזבל אשתו. ויתאב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויכשמע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום.